Ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekarang adalah gulat, bergulat. Dan ini sudah masyur kisah Nabi saw memotivasi para sahabat setiap kali mereka kumpul selain memanah selain menunggang kuda, melempar <coughs> tombak dan beliau seringkali membiarkan para sahabat untuk bergulat. Dan pernah dalam satu kasus Ali bin Abi Talib bergulat dan beliau sama Umar bin Khattab RA, yang terkenal dengan punya kekuatan fisik yang sulit untuk dikalahkan. Dan kita tahu gulat memeras tenaga banyak sekali sehingga akhirnya membuat uh, sulit uh, apa namanya uh, untuk gulat untuk melawan orang yang kedua atau orang yang ketiga. Kerana butuh energi. Tidak boleh melukai tapi bisa menekuk ya, sampai orang itu sudah tidak mampu. Alhamdulillah. Kita tahu sekarang teman-teman sekarang pada saat itu Ali bin Abi Thalib sempat mengalahkan tiga orang dari sahabat. Dan sangat kuat. Tiga orang dikalahkan bulat dan ditekuk sampai orang itu mengaku kalah. Kalau masih bisa masih bisa dilepaskan. Lawan lagi begitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu merasa sedikit. Oh ini siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang mau maju? gitu Nabi SAW bilang, hai Ali pergilah ke belakang bukit sana kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kenapa nah pergi ke sana? Pergi ke belakang bukit jauh begitu datang ke sana ternyata ditemukan di sana ada orang pakai cadar surban ditutup semua alisnya dan juga hidungnya sehingga cuma kelihatan bola matanya saja lalu membuat ring ya dibuat garis di di di apa di pada pasir lalu diajak Ali untuk masuk ini bercakap apa lalu Ali sudah faham masuk lalu mereka berduel duel berdua dengan beberapa kali gerakan kalah Ali ditutup tak bisa bergerak padahal Ali orangnya tinggi postur postur tinggi besar gitu kan Kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi Dekuk lagi, sampai sepuluh kali Ali kalah, begitu Ali kalah Ali mengatakan saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa anda Dibuka, syadarnya ternyata Nabi SAW hmm. Jadi Nabi SAW ingin Menunjukkan kepada Ali, dan ini pendidikan penting Dalam masalah Nabawiyah ya. Beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat Ini Ali kau saya, enggak Untuk membuat Ali supaya tidak Jadi jangan sampai sombong pergi ke sana Di belakang gunung berdua dan Nabi S.A.W. tidak tunjukkan kalau dia, supaya Ali tidak malu. silakan melawan. Gitu kan. Begitu kalah, lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi S.A.W. Gitu kan. Dan kita tahu juga riwayat wasahi yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah ruhana. Pegulat jazira Arab yang sangat kuat. Terkenal tidak pernah kalah. Dan dia menjual jasa itu. Sering datang ke suku-suku nantang. Uh, gulat. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau, tidak mau gulat sama dia, Kerana orang tinggi besar, kuat. Dia datang kepada Quraysh mengatakan, Hai Quraysh. Maukah kalian maukah saya maukah permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka tentu saja Lakukan apa saja? Dia bilang saya akan permalukan Tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraisy Apa yang kau minta? Dia bilang saya akan tantang dia gulat Lalu Rukana pun naik atas sepatu Lalu berkata Hai Muhammad Nabi SAW lagi tawaf dengan beberapa sahabat Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan Kerana Rukhana terkenal orangnya kuat ya Keras gitu. Maka dia bilang hai Muhammad Tunggu saya beriman? Kata Nabi SAW Tentu saja Dia bilang Kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kagum tetapi mengatakan baiklah. Okay. Ditantang depan umum dan ini sifat seorang mukmin. Tak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang iya kan saja, gitu kan? Maka dia bilang, iya baik. Rukana tidak sangka turun gulat. Ternyata dengan beberapa gerakan Nabi saw kalahkan dia. Dan ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi saw. Gitu kan? Dan dua kali, tiga kali sampai Rukana akhirnya berkali-kali kalah. Sudah rasa malu. Dia mengatakan baik Muhammad. Saya mengaku kalah. Tapi saya tidak mau beriman. Sampai pohon ini bicara. Dia tunjuk pohon kurma. Lalu anehnya di situ saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi saw. Pohon itu pun akhirnya mengatakan asyhadu allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Pohon bisa syahadat pada saat itu. Jadi, ini mujizat Nabi saw.